Càpsules musicals de jazz amb Rafael Corbí. Avui, Pablo Fernández Arrieta. Excepcional la música a càrrec d'aquest guitarrista que ens arriba des del País Basc. Un treball especial, un treball també minoritari, però molt hermos, com el que Pablo Fernández Arrieta ens ha aportat a través del segell Nova Records, publicat el mes de març de 2019. Un dels millors i més cotitzats guitarristes que va idear aquesta unió entre el jazz instrumental més lliure la literatura basca i alguns tocs de folk o escaldun. Batzen Gautuena és el nom del projecte en el qual l'acompanyen Mario Rossi al contrabaix, en Marc Miralta, la bateria i el cajón, el genial Ave Rabade en el piano. També amb el tema Loa Loa, les percussions de Borja Barrueta. Amb una preciosa presentació ens arriba aquest disc que avui us volem portar a terme perquè comenceu a conèixer, si no heu fet ja la música de Pablo Fernández de Rieta amb aquests temes extrets d'aquest àlbum, d'aquest Vazen Gaituena Temes que pertanyen a aquest disc, com aquests dos dels quals hem escoltat uns moments, El Bolero de Perico i Walls for Munera. Temes, en la seva majoria extensos, que estan compostos tots per Arrieta. Variades excepcions que les posen en la popular Loa Loa, tendre i emotiva, llarg de més de 9 minuts de música. A la Crimosa de Verdi, que sona més elèctric i també quasi arriba als 9 minuts d'arrerament també estan aquests... Eh moments finals excepcionals amb la seva guitarra clàssica amb el tema Alfonsiner i el mar i abans d'això tenim el deliciós començament entre un bolero i un tango amb un delicat bolero de perico en el qual destaca la guitarra de Rieta i l'excepcional piano d'Ave Ravde Temes en els quals, doncs, aquest Batzen Gaituena ens porta uns tocs flamencs, com per exemple en la peça Girap en Vila que és una soleà per boleries El piano d'Ave i la guitarra de Pablo es barreja amb la boa una cosa emocionant i també ens ha falta el jazz-fusió amb un Haji Murat, que serà el darrer tema que escoltarem també amb el dia d'avui, repassant aquestes peces que formen part, com hem dit, d'aquest eh, magnífic disc que ens condueix un dels millors artistes que tenim ara mateix, aquest Pablo Fernández de Rieta, que ens ha portat avui a les càpsules musicals al seu disc Badzen Gaituena.